Вправді не знав, чи матінка Бер була трішки несповна розуму, чи найчудовішою жінкою, яку він коли-небудь зустрічав. Він більше схилявся до другого варіанту, незважаючи на її дивні смаки, бо ж вона мала прекрасну звичку наповнювати вам тарілку ще до того, як вона спорожніє, сміялася з ваших жартів, лагідно смикала за вухо і плескала по плечу, що, на думку, не та дуже підбадьорювала. «Тепер, думаю, ти захочеш піти в клас і трохи поправлятися у псалмах, якими співатимемо сьогодні ввечері», – сказала вона, правильно вгадавши, чим би йому зараз найбільше хотілося зайнятися. На одинці зі скрипкою і нутним зошитом, розкладеним перед ним на сонячному вікні, по один бік, якого світ сповнювався весняною красою, а по інший – панувала тиша священного дня відпочинку». Не цілу годину, а може навіть дві насолоджувався щастям від вивчення старих мелодій, помалу забуваючи про минулі незгоди. Коли старші хлопці повернулися з церкви і закінчився обід, усі, розмістившись по різних кутках у домі, читали, писали листи, вчили недільні уроки або тихенько розмовляли одне з одним. О третій годині все сімейство вирушило на прогулянку, бо молодим тілам потрібна також і фізична розрядка. На таких прогулянках молоді жваві уми зазвичай навчалися бачити і любити Боже провідіння у красивих дивах, які просто в них на очах творила природа. Містер Бер завжди їх супроводжував і по-батьківськи знаходив для своєї отари проповіді в камінні, книжки у струмках і добров у усьому. Місіс Бер зі своїми синами із Дезі з'їздила в місто, аби відвідати дідуся. Це був єдиний перепочинок завжди зайнятої мами Бер і її найбільша втіха. Нет не чувся в силі йти на прогулянку, тому попросився залишитися вдома з Томі, який любязно запропонував оглянути Пламфілд. «Ти вже бачив будинок, тому йдем на двір, покажу тобі і сад, і сарай, і звіринець», – сказав Томі, коли їх залишили самих з Асою, щоб вони не вляпалися в якусь халепу. Бо ж Томі хоч і був одним з найдобріших учнів, які коли-небудь прикрашали своєю присутністю школу. Він невідомим чином притягував усі можливі катастрофи. «Що за звіриність?» – спитав нет, коли вони ступили на доріжку, яка вбігала будинок. «Ми всі, знаєш, маємо домашніх улюбленців і тримаємо їх у коморі для збіжжя, яку називаємо звіринцем. От ми і прийшли, дивись, хіба моя морська свинка не сама краса?» І Томі з гордістю представив йому один з найгидкіших взірців цього милого виду, який нету доводилося бачити. Я знаю хлопця, який має їх з десяток, і він сказав, що дасть мені одну, але я не мав де її тримати, тому й не взяв. Вона була біла з чорними плямами, такий завжди всім подобається. Я можу її попросити для тебе, якщо хочеш, запропонував Нет, якому здавалося, що це буде досить делікатний спосіб віддячити Томі за його приязне ставлення до нього. О, я б дуже хотів. І тоді міг би віддати тобі оцю, і вони б жили разом, якщо не гризтимуться. Он ті білі мишки то робові, йому Франц їх дав, а кролики недові, а ті курчата то стафі, в отій штуці схожій на коробку черепах і демі. В нього їх було аж 62 минулого року. Він заштампував одну з них своїм іменем і датою. І тоді відпустив. Каже, якщо колись знову її знайдете, то зможе впізнати. Він читав, що колись знайшли черепаху, яка мала на собі позначку, і по ній дізналися, що вона дуже стара, поза 100 років. «Де Мій завжди щось придумує?» «А тут що?» – спитав Нець, зупинившись перед великою коробкою, в якій до половини було насипано землі. «О, це ферма хробаків Джека Форда. Він їх викопує і тримає тут. А коли ми хочемо перебалити, то купуємо в нього». «Так, простіше. Хоч він і багато дере за своїх хробаків. Наприклад, минулого разу я заплатив 2 центи за десяток, і мені дісталися лише маленькі. Джек буває скупим. Я сказав, що сам накопаю, якщо він не знизить ціни». У мене є ще дві курки, грибінка і бабуня. Ті сірі з бантами, першокласні. Я продаю місіс Бар'яйця, але ніколи не прошу більше, ніж 25 центів за дюжину. Ніколи. Мені було б соромно, вигукнув Томі, зневажливо поглянувши на крамничку черв'яків. А псичі її, спитав Нет, якого сильно зацікавили такі фінансові операції, очевидно, стати клієнтом Томі Бенкса вигідна справа. Великий собака належить Емілію. Його звати Христофор Колумб. Так назвала його місіс Бер, бо їй подобається вимовляти Христофор Колумб, і вона тепер може повторювати це скільки завгодно, звертаючись до пса, — відповів Томіс інтонацією власника звіринцю який проводить екскурсію. Біле цуценя — то робове, а жовте Тедді. Якийсь чоловік збирався їх втопити у ставку, але тато Бер йому не дозволив. Вони симпатичні, але мене не дуже цікавлять їх звати Кастор і Пулкс. Якби я міг вибрати, то взяв би собі віслюка Тобі. На ньому було б так гарно їздити, і він такий маленький, слухняний, сказав нед з думкою про свої виснажливі мандри. Містер Лорі прислав його Місіс Бер, щоб вона не мусила носити Теді на руках, коли вирушала на прогулянку. «Ми всі в захваті від тобі, і це, маю тобі сказати, просто першокласний віслюк. А голуби належать більшості з нас, у кожного по одному, а коли в них з'являються пташенята, то ми ділимося одне з одним». З пташенятами весело. Зараз їх нема, але можеш заглянути і подивитися на старих голубів. Я тим часом подивлюся, чи не знеслися гребінка й бабуня. Нет поліз вгору по драбині, просунув голову через люк і довго спостерігав за симпатичними голубами, які пестилися й уркували на своєму просторому горищі. Деякі сиділи в гніздах, деякі метушилися довкола, деякі примістилися біля дверей, інші ж вилітали зі сонячного голубника на встелений соломою двір ферми, де повільно жували сіною шестеро корів. «У всіх є улюбленець, крім мене. Я б хотів мати свого голуба або курку чи навіть черепаху», – думав Нед, почуваючись дуже вбогим поряд з такими багатствами інших хлопців. «Де вибирати звірів?» – спитав він, повернувшись до Томі в сарай. Ми їх знаходимо, або купуємо, або хтось нам дає. Мені батько присилає, але як тільки я зароблю на яйцях досить грошей, то куплю собі двох качок, засираєм для них ставок, а люди платять добрі гроші за качині яйця. Та вони ще й кумедні, і я люблю дивитися, як вони плавають, сказав Томі Тоном мільярдера. Нет, зітхнув, бо в нього самого не було ані грошей, ні батька, власне кажучи, не було нічого, крім старого гаманця і таланту, який ховався в кінчиках пальців. То, мені здається, зрозумів питання і зітхання після його відповіді, бо після хвилини роздумів він випалив. «Слухай, можемо зробити так. Я ненавиджу збирати яйця. Якщо ти збиратимеш їх замість мене, я віддаватиму по яйцю з дюжини. І коли ти матимеш 12 штук, то продаси їх місіс Бер за 25 центів і зможеш купити, що захочеш. Розумієш? Я так і зроблю. Ой, Томі, дякую!» – вигукнув Нет, просто зачарований такою привабливою пропозицією. «Пхе! Та нема за що! Можеш починати їбнусь перетисарай, а я тут на тебе зачекаю. Бабуня куткудакає, значить ти точно щось знайдеш». І Томі розвалився на сіні з прекрасним відчуттям від того, що прокрутив вигідну оборудку і водночас допоміг другові. Нет радісно приступив до пошуків. Він перелазив з горища на горище, поки не знайшов два яйця. Одне під балкою, а друге під старим відром, яке місяць гребінка собі так уподобала. Одне уже можеш забрати собі, а одне візьму я. Мені якраз бракує до дюжини. Завтра почну новий підрахунок. Отут можеш записувати крейдою свої підрахунки поряд з моїми. І все буде по-чесному, сказав Томі, показуючи ряд загадкових цифр на боці зерно машини». З почуттям власної важливості гордий власник першого яйця відкрив рахунок зі своїм другом, який жартома написав над цифрами – Те, Бенкс і Ко. Бідний нед був під такими враженнями від усього цього, що його заледве вдалося переконати піти і покласти на зберігання свою рухому власність у коморі в Ейзі. А потім вони повернулися у двір і, познайомивши з двома кіньми, шістьма коровами, трьома свинями і одним телям оундерської породи, босі, як називають телят у Новій Англії, Томі повів неде до старої верби, яка звисала над маленьким струмком. З огорожі можна було легко залізти поміж три великі гілки, які обрізали кожного року, щоб вони відпускали свіжі галузки, аж поки не розпустилися пишним зеленим балдахіном. Тут облаштували маленькі сидіння, а в отворі у стовборі можна було покласти дві-три книжки, розібраний іграшковий човен і кілька свистків. Це наша з місцина. Ми все самі тут облаштували, і ніхто не має права сюди залазити без нашого дозволу, крім Дезі. Її ми не забороняємо, сказав Томі, поки Нед вдивлявся у буру воду і розглядав зелену арку над нею. Під музикальний супровід діщання бджіл, які попивали нектар жовтого цвіту, що сповнював повітря солодким ароматом. Ой, як тут гарно, вигукнув нет. Сподіваюся, час від часу ви мене сюди впускатимете. Я ще в житті не бачив такої гарної місцини. Шкода, що я не птах і не можу тут бути весь час. Тут непогано. Можеш приходити, якщо Демі не буде проти. Думаю, він не буде проти, бо вчора сказав мені, що ти йому сподобався. Сказав? І не твоє обличчя розплилося у посмішці, бо ж усі хлопці, здається, цінували думку Демі, частково тому, що він був племінником містера Бера, а частково тому, що він був розсудливий і добросовісний. Так, Демі подобаються тихі, спокійні хлопці. Думаю, ви можете стати приятелями, якщо ти так само любиш читати, як Демі». Нет, який до того вкрився легким рум'янцем від радості, тепер густо почервонів і, затинаючись, сказав, «Я не дуже добре вмію читати. Мене й часу ніколи не було. Я, знаєш, все грав десь на скрипці». «Я не люблю читати, але можу. І добре, якщо захочу», – сказав Томі після того, як кинув здивований погляд на Нета, що наче сказав, хлопцеві 12 років, а він не вміє читати. Зате я знаю ноти, – додав нет, якого трохи вивело з рівноваги зізнання у власній неграмотності. «А я не знаю», – відповів Томмі з повагою у голосі, що додало Нетові впевненості, і він твердо заявив. Я збираюся вчитися справді старано і вивчу все, що зможу, бо раніше в мене не було такої можливості. У містера Бера важко вчитися? Ні, він ніколи не сердиться. Він ніби підштовхує нас, коли ми зупиняємося на складних місцях. Не всі вчителі так роблять». Коли ми пропускали якесь слово в мого попереднього вчителя, то відразу отримували запотиличника. І Томі потер собі потилицю, ніби там ще був рясний запас старих запотиличників, окрім яких від його попереднього вчителя нічого в голові не залишилось. Думаю, їх я міг би почитати, сказав нет, розглядаючи книжки, що лежали в дуплі. «Тоді візьми, почитай, а я тобі допомагатиму», – відказав Том, немов би брав Нета під свою опіку. Нет старався, як міг, плутався у словах, а Томі йому допомагав у складних місцях і казав, що скоро Нет даватиме собі раду не гірше за інших. Потім вони просто сиділи за хлоп'ячою розмовою і говорили про все на світі, зокрема про садівництво, бо нет, глянувши вниз зі свого місця, спитав, що то росте на численних маленьких грядках по той бік струмка. Це наші ферми, сказав Томі, кожен з нас має свою грядку і вирощує, що хоче, тільки так, щоб не росло одне й те саме. І не можна передумувати, поки не буде врожаю. Ну і треба опоратися на грядці все літо. Що ти збираєшся вирощувати цього року? Ну, а... «Да, бо ви, бо це, певно, найлегше!» Нет не зміг стримати сміху, Матомі і відкинув назад капелюха, засунув руки в кишені так повільно розтягував слова, що мимоволі скопіював Сайлеса, управителя містера Бера. А ти не смійся, з бабами справді менше клопоту, ніж з кукурудзою чи картоплею. Минулого року я пробував вирощувати дині, але жуки дістали. І взагалі нічого не хотіло достигати аж до морозів. І в результаті в мене був один кавунисько і дві маленькі диньки, сказав Том, знову копіюючи мову Сайлеса. Кукурудза звучить непогано», – сказав нетвічливо, намагаючись загладити свій нечемний сміх через боби. «Так, але її треба сапати і сапати. А шеститижневі боби раз прополов і спокій, а потім можна вже і збирати. Я перший придумав, тому їх садитиму я. Стафі теж хотів, але йому доведеться задовольнитися горохом». Горох треба полущити. Нічого, хай працює, він же стільки їсть. «А в мене теж буде грядка?» – спитав нет, який усе ж нічого не мав проти кукурудзи і її сапання. Звісно, почувся голос знизу, і вони побачили містера Бера, який повернувся з прогулянки і пішов шукати їх, бо зі всіма іншими хлопцями він же перемовився кількома словами і зробив настанови на тиждень. «Чуйність творить дива!» Всі знали, що батько Бер цікавиться кожним із них, і декому було легше відкрити своє серце йому, аніж якісь жінці, особливо старшим хлопцям, які любили по чоловічому ділитися з ним надіями і планами. Коли ж вони хворіли чи встрявали у кусь халепу, то інстинктивно зверталися до місіс Джо, а молодші так взагалі бігли ті, до неї у будь-якій ситуації. Спускаючись зі свого гнізда, Томі впав у струмок. Він, правда, давно до такого звик, тому просто виліз на землю і поплівся в будинок, щоб підсохнути. Нет тим часом залишився наодинці з містером Бером, чого той і хотів. І за час прогулянки між садовими ділянками він завоював серце хлопчини, виділивши йому грядку і поговоривши з ним про урожай так серйозно, ніби від нього залежало життя всієї сім'ї. З цієї теми вони перейшли не на менш приємні і не почув чимало цікавих думок, які його голова вдячно вбирала, як спрагла земля весняний дощ. Він ще довго прокручував їх у голові за вечерею, час від часу зупиняючи на містере в бері допитливий погляд, який ніби казав ви говорите цікаві речі, сер, я хотів би почути ще більше. Невідомо, чи зрозумів чоловік таку німу мову, але коли всі ввечері зібралися у вітальні місіс Бер, він вибрав тему, яку, можливо, надихнула прогулянка в саду. Нед роздивлявся навколо, і йому все більше здавалося, що це не школа, а сім'я. Ми ж хлопці сиділи широким півколом біля каміна. Хто на кріслах, хто на килимку. Дейзі і Демі на колінах дядька Фріца. А Роб зручно розвалився у маминому м'якому кріслі, де він міг непомітно затримати, якщо розмова ставала для нього надто складною. Усім, здавалося, було затишно і комфортно, всі уважно слухали, відпочиваючи після тривалої прогулянки, і були напоготові відповісти, бо знали, що кожної миті можуть спитати, що хто думає з того чи іншого приводу. Десь колись почав містер Берн на давній манер, наче казку. Жив один мудрий садівник, у якого був найбільший у світі сад. То було дуже гарне місце, і він доглядав його зі всією турботою та вмінням, вирощуючи різні потрібні плоди. Але навіть в його саду росли бур'яни, і навіть в його саду деякі зерня не проростали. В садівника також було багато помічників. Деякі з них сумлінно працювали і отримували добру платню – Інші ж нехтували своєю частиною роботи і просто марнували землю, що севдівникові дуже не подобалося. Але він був терплячим. І тисячі, і тисячі років працював і чекав на врожай. Він, напевно, був дуже старий, сказав Демі, зазираючи в обличчя дядькові Фріцові, щоб не пропустити жодного слова. «Циті, Демі, це казка!» – прошепотіла Дезі. «Ні...» Думаю, це Арегорія, сказав Демі. А що таке Арегорія? Вигукнув Томі, який був допитливим від природи. Скажи йому, Демі, якщо можеш, і не вживай слів, коли не впевнений, що вони означають, сказав містер Бер. «Я знаю, мені дідусь сказав, байка – це арегорія, це оповідання, яке щось означає. Моя нескінчена історія – це теж арегорія, бо дитина в ній насправді означає душу. Правда, тітонько», – вигукнув Демі, бажаючи довести свою правоту. «Правда, любий, і історія, яку розповідає зараз твій дядько, теж алегорія, і я майже впевнена». «Тому давайте послухаємо і побачимо, що вона означає», – відповіла місіс Джо, яка завжди брала участь у всьому, що відбувалося в школі, і отримувала від цього не менше задоволення, аніж самі хлопці. Демі заспокоївся, і містер Бер продовжив. Його англійська значно покращилась за останні п'ять років, хлопці теж це зауважили». Цей великий садівник передав більше дюжини своїх ділянок одному слузі і сказав йому старатися, як може, і вирішити, що він там вирощуватиме. А слуга той не був ані багатим, ані мудрим, ані дуже добрим, однак хотів допомогти, бо садівник дуже добре до нього ставився. Тож він радо прийняв ті грядки і взявся до роботи. Вони всі були різних розмірів та форм, на деяких був добрий ґрунт, на інших досить кам'янистий, але всі потребували догляду, бо на родючому ґрунті росло багато бур'янів, а на кам'янистому взагалі важко було щось виростити. А що там ще було, крім бур'янів і каміння, спитав Нет, від цікавості він забув про власну сором'язливість. «Квіти», – відповів містер Берр, із повним погляду. Навіть на найсухішій, найбільш запущеній клумбі росли хоча б братки. На одній клумбі росли троянди, декоративний горошок і маргаритки. Тут він ущипнув дівчинку, яку тримав на колінах запишну щічку. На іншій було безліч екзотичних рослин, кольорові камінці – виноградна лоза, що виявилася, як джекове бубове дерево. і ще багато рослин починали розпускатись, бо за цією грядкою раніше доглядав мудрий старий чоловік, який усе життя пропрацював у таких седах. У цій частині арегорії Демій схилив голову на бік, ніби якась дуже допитлива птаха, і не зводив очей з дядькового обличчя, наче чекав чогось і був насторожі. Але містер Бер виглядав безневинно і з задумою на обличчі продовжив оповідь, вводячи поглядом всіх хлопців. Весь його вигляд багато промовляв його дружині, яка знала, як щиро він хоче виконати свій обов'язок перед цим садом. Як я вже казав, деякі клумби було легко обробляти, як от з маргаритками, а деякі дуже важко. Була одна маленька ділянка, особливо сонячна, на якій можна було вирощувати не тільки квіти, а й фрукти та овочі, але вона зовсім не хотіла постаратися, і щоб чоловік не сіяв, скажімо, дині, нічого не проростало, бо ділянка нехтувала насіння. Чоловікові було шкода, що вона пропадала, і він продовжував працювати на ній, хоча жодного разу так і не отримав з неї врожаю. І кожного разу та грядка казала «Ой, я забула». Усі розсміялися і поглянули на Томі, який насторожив вуха на слові Дині і звісив униз голову, коли почув своє улюблене виправдання». «Я знав, що це про нас!» – вигукнув Демі, плеснувши долонями. «Ви – той сидівник, а ми – грядки. Правда, дядьку Фріц? Ти вгадав! А тепер нехай кожен з вас скаже, що я маю засіяти цієї весни, щоб восени зібрати добрий врожай зі своїх дванадцяти, ні, тринадцяти грядок!» – сказав містер Бер, кивнувши на нета, коли виправив себе. «Ви не можете посіяти кукурудзу, боби горох. Хіба хочете, щоб ми багато їли і розтовстіли?» – сказав Стафій, і його кругле, тупувате обличчя засяяло від цієї ідеї. «Він не про те насіння. Він має на увазі, що треба робити, щоб ми ставали кращими. А Бур'ян – то наші вади», – вигукнув Демі, який звик вести такі розмови. «Так». Кожен з вас нехай подумає, що йому найбільше треба, а потім скаже мені, щоб я допоміг це виростити. Але ви мусите дуже постаратися, бо інакше станете як дині нашого Томі, саме Лестя, без плодів. Я почну зі старших і в мами спитаю, бо ми всі є частиною чарівного саду і можемо принести багатий врожай Господу, якщо достатньо сильно його любитимемо, сказав батько Бер. Я всю грядку віддаю під терплячість, бо її мені бракує найбільше, сказала місіс Джо таким розсудливим тоном, що хлопці відразу й собі стали розмірковувати, що такого їм сказати, коли прийде їхня черга, а в деякого ще й загризло сумління, що вони вичерпали запас терпіння мами Бер. Франц захотів наполегливості, Томі врівноваженості, нед гарний характер, Дезі працьовитості, Демі мудрості, як у дідуся. Нет боязко сказав, що хоче стільки всього, скільки містер Берз може для нього підібрати. Всі інші попросили приблизно того ж. А найпопулярнішим насінням була терпеливість, гарний характер і щедрість. Один з хлопчиків захотів, щоб йому подобалося прокидатися рано вранці, але не знав, як назвати таке насіння. А бідний Стафі зітхнув. «Я б хотів любити уроки так само, як поїсти, але не можу». «Ми посадимо самозречення?» «Полотимемо його і поливатимемо, і воно таки добре проросте, що до наступного різдва ніхто не переїдатиме. Якщо тренуватимеш розум, Джорджі, він так само голоднітиме, як і тіло, і ти полюбиш книжки не менше за цього філософа», – сказав містер Берр і відгорнув волосся з чола Демі. Ти теж ненаситний, синку, і любиш набивати свою ще маленьку голову казками і фантазіями так само, як Джордж любить напихати свій маленький шлунок тортами і цукерками. Ні одне, ні інше не є дуже добре. Я хочу, щоб ви спробували щось краще для себе». Арифметика не така приємна річ, як «Тисяча і одна ніч», я знаю, але вона дуже корисна, і пора вже за неї братися, інакше потім тобу буде тільки соромно. Але ж Гаррі і Люсі і Френк не казки, там все про барометри і про цеглу, і про підковування коней, і ще купу корисних речей, і всі вони мені страшенно подобаються». Правда, Дейзі!» – сказав на свій захист Демі. «Справді, не казки, але Гензельс і Гретель ти читаєш куди частіше, ніж Гаррі і Люсі, а від Френка наважусь припустити, ти зовсім не в такому захваті, як від Синдбада. Гаразд, укладемо угоду з вами обома. Джордж не їстиме більше, ніж тричі на день». «А ти не читатимеш більше, ніж одну книжку-казок на тиждень, і я приготую вам новий майданчик для крикету. Але маєте пообіцяти, що справді гратимете на ньому в крикет», – сказав дядько Фріц своїм переконливим тоном, бо Стафі терпіти не міг бігати, а Демі у вільний час читав. Але ми не любимо грати в крикет», – сказав Демі. «Зараз може і не любите. Але коли добре навчитеся, то полюбите. Крім того, ви ж хочете бути щедрими, а інші хлопці люблять цю гру, і ви зможете ділитися з ними новим майданчиком. Це спрацювало, обоє на превелику втіху всіх присутніх погодилися на угоду. Потім вони ще трохи поговорили про свої садові ділянки, а тоді разом заспівали. Нет був у захваті від оркестру, на піаніно грала місіс Бер, на флейті Франц, на контрабасі містер Бер, а на скрипці він сам. Простий маленький концерт, але всім подобалось, а стара Ейзі, що сиділа в кутку, час від часу долучалася своїм найсолодшим на світі голосом, бо в цій сім'ї господарі і слуги, старі, молоді, чорні й білі, всі брали участь в недільних співах, які вони звертали до отця. Потім кожен потиснув руку батькові Беру, а мама Бер поцілувала кожного. Від 16-річного Франца до маленького гроба, і всі маршем рушили до ліжок. Приглушене світло лампи в дитячій кімнаті м'яко падало на картину в ногах не твого ліжка. На стінах висіло ще кілька картин, але хлопцеві здавалося, що це було особливою. В рамі з мохою шишок, а під нею, на маленькій підставці стояла ваза з польовими квітами, зібраними на галявині весняного лісу. То була найгарніша картина в кімнаті. Нет лежав і дивився на неї, неясно відчуваючи її значення і прагнучи все про неї дізнатися. «Це моя картина», – тихо промовив голос у кімнаті. Нед підвів голову з подушки і побачив Демі в нічній сорочці. Він повертався з кімнати тітки Джо, ходив перев'язати порізаний палець. «Хто цей чоловік і що він робить з дітьми?» – спитав Нед. «Це Христос, добрий чоловік, і він благословляє дітей. Ти що, про нього не знаєш?» – здивувався Демі. «Небагато». «Але хотів би знати більше. Він виглядає дуже добрим», – відповів Нет, який чув ім'я цього доброго чоловіка. «Хіба, коли хтось згадував, його ім'я всує?» «Я все знаю про те, що зображено на цьому малюнку, і мені подобається ця історія. Вона правдива», – сказав Демі. «А хто тобі розповів?» «Мій дідусь. Він усе знає і розказує мені найкращі у світі історії». Коли я був малим, то бавився його книжками, робив з них дороги, мости й будинки, почав Демі. А скільки тобі зараз, з повагою спитав Нет? Майже десять. Ти, здається, багато знаєш. Так, бачиш, у мене досить велика голова, і дідусь, каже, її нелегко буде запомнити, тож я стараюся запхати туди побільше, відповів Демі у властивій йому чудернацькій манері. Нед засміявся, а тоді спокійно пропросив «Розказуй далі». Ідея мій рада випала на одному подиху. Одного дня я знайшов дуже гарну книжку і хотів її взяти, щоб щось будувати. Але дідусь сказав, що цією книжкою не можна гратися. І показав мені малюнки і став розповідати про них. Мені дуже подобалось те, що він розповідав про Йосифа і його братів і про жаб, які вийшли з моря, і про маленького Майсея на воді, і ще купу історій, але найбільше мені сподобалося про доброго чоловіка. Дідусь так багато разів розказував мені про нього, що я вивчив цю історію на пам'ять, а ще він дав мені цю картину, аби я не забував. «І повісили тут, коли я хворів, і так залишили, щоб усі хлопці, коли хворіють, могли дивитися на неї». «А чому він благословляє дітей? – спитав нет, якого притягувала головна постать на цій картині. – Бо любить їх». «Ці діти бідні? – думаю, так». «Бачиш, у них простий одяг, і мами їхні не схожі на багатих дам. Він любив бідних і завжди був добрим до них. Він допомагав їм і вчив багатих, що вони не мають бути жорстокими з ними. І вони дуже-дуже його любили», – мало не кричав Демі, якого переповнював ентузіазм. «А він? Був багатий?» О, ні, він народився в хліві і був такий бідний, що не мав де жити, коли виріс, а часом і не мав що їсти, крім того, що йому давали люди. Він ходив і проповідував, щоб люди стали добрими, аж поки погані люди не вбили його. За що? Інет сів у ліжку, аби краще бачити і чути. Так йому було цікаво слухати про того чоловіка, який переймався бідними. «Я тобі розповім, тітка Джо не буде проти», і Деммів мостився на сусідньому ліжку, радий, що знайшов вдячного слухача для своєї улюбленої історії. Няня заглянула всередину перевірити, чи нет уже спить, але коли побачила, що відбувається, то вислизнула назад і пішла до місіс Бер, який з материнським виразом на своєму доброму обличчі сказала… «Чи не хоче пані піти і подивитися на пригарну сцену?» Нет слухає Демі, який немов маленький янгілятко, розповідає йому про хреста і дітей. Місіс Бер збиралася піти і поговорити з Нетом перед сном, поважала, що добре слово зараз йому може дуже допомогти. Але коли вона тихенько підійшла до дверей дитячої, то побачила нета, який спрагло вбирав кожне слово милої і серйозної водночас оповіді Демі і самого Демі, який з ніжностю вдивлявся в обличчя на картині. Від побаченого її очі наповнилися слізьми, і вона тихенько пішла геть, думаючи – Демі, сам того не усвідомлюючи, допомагає бідному хлопчику краще, ніж могла б це зробити я. Не буду нічого псувати. Дитячий голос ще довго було чути. Ніхто не перебивав проповідь, яку одне безневинне серце виголошувало іншому. Але врешті-решт запала тиша. Місіс Бер пішла забрати лампу, а Демі вже не було в кімнаті. Анет міцно спав з обличчям, повернутим до картини, ніби він уже навчився любити доброго чоловіка, який любив дітей і був вірним другом для бідних. Обличчя хлопчика було дуже спокійним, і вона подумала, що коли один єдиний день доброти й турботи міг зробити так багато, то рік терплячого виховання неодмінно принесе багатий врожай з цього запущеного саду, в якому маленький проповідник у нічній сорочці вже посіяв найкращі зерна. Розділ 4. Перші кроки. Коли в понеділок вранці не зайшов у клас, всередині у нього все стиснулося, бо він думав, що тепер усі побачать його неосвіченість. Але містер Бер посадив його в ніші біля вікна спиною до інших учнів, а завдання йому давав Франц, так що ніхто не чув би його помилок і не бачив би чорнильних плям у зошиті. Нед був щиро за це вдячний і так старо напоринув у роботу, що містер Бер, коли побачив його розпашіли обличчя і пальці в чорнилі, з усмішкою сказав, «Не працюй так важко, хлопче, ти тільки виснажиш себе, поспішати нікуди». Але я мушу багато працювати зараз, інакше не на інших, вони купу всього знають, а я не знаю нічого, сказав Нет, який уже впадав у відчай від того, як хлопці з легкістю повторювали граматику, історію і географію, принаймні йому здавалося, що з легкістю. «Ти знаєш багато такого? Чого вони не знають?» – сказав містер Бер, сівши поряд, тоді як Франц пояснював молодшим учням складнощі таблиці множення. «Знаю?» – з недовірою подивився на нього Нет. «Так. По-перше, ти вмієш тримати себе в руках на відміну від Джека, який швидко рахує. Це важливий урок, і ти його вже вивчив». Далі ти граєш на скрипці, і більше ніхто в нашій школі цього не вміє, хоча і хотіли б. Та найважливіше те, що ти, не ти, справді хочеш чогось навчитися, а це вже половина справи. Спочатку здається, що це складно, і ти відчуватимеш, що втрачаєш охоту до навчання, але через силу просуватимешся далі, і з часом ставатиме все легше і легше. Нетове обличчя ясніло і ясніло, коли він це слухав, бо хай, яким коротким був список вивченого, тепер він розумів, що в нього хоч щось було за плечима. Так, я справді себе контролюю, батьки ремінь мене навчив, і я граю на скрипці, хоч і нічого не знаю про Біскайську затоку, думав він з невимовним відчуттям спокою. А тоді сказав голос, і то так палко, що його почув Демі. Я справді хочу вчитися, і я старатимусь. Я ніколи не ходив до школи, але це не моя провина. Якщо хлопці з мене не сміятимуться, то скоро стану зразковим учнем, бо ви і пані дуже добрі до мене. Вони не будуть сміятися, а якщо будуть, то я скажу їм не робити цього вигукнув демі забувши де він є клас зупинився на підрахунку множення 7 на 9 і всі підвели голови аби подивитися що відбувається Містер Бер вирішив, що вчитися допомагати одне одному важливіше ніж арифметика, і розповів їм про нете так цікаво і зворушливо, що добросердні хлопці відразу ж пообіцяли йому свою поміч і вважали за честь зробити свій внесок в освіту прителя, який так надзвичайно грав на скрипці. Так між ними встановилося розуміння, і тепер не та вже не лякали перешкоди, бо ж усі раді були його підштовхнути драбиною знань. Але поки він ще повністю не одужав, забагато навчання тільки нашкодило б хлопцеві, тому місяць Джо вигадувала йому всілякі заняття, поки інші сиділи за книжками. Але найкращими ліками для нього стала його грядка, і він трудився як бджілка, готував свою маленьку ферму, сіяв боби, бігав дивитися, чи вони проростають, і радів кожному зеленому листочку та стрункому стеблу, що пробивались і розростались на весняному теплі. Зроду ще ніхто так віддано не прополював грядку. Містер Берр уже починав побоюватися, що нічого не встигатиме рости, якщо нет весь час зрушуватиме землю. Тому він доручав йому доглядати за квітами або полуницями. «Оце врожай, який мені подобається найбільше», – казала місіс Бер, і щепала колись ходіщички, які ставали все круглішими і рум'янішими, чи гладила зігнуті плечі, які розправлялися від здорової роботи, їжі відсутності такого тягаря, як бідність. Деймі був його маленьким другом. Томі – патроном, а Дейзі заспокоювала його у всіх нещастях, бо хоча діти й були молодші від нього, його скромна душа знаходила в тиху у їхньому наївному товаристві, тоді як він досить агресивних спортивних ігор старших сахався. Містер Лоренс про нього не забував. Присилав йому одяг і книжки, музику і листи, і час від часу його провідував або возив у місто на концерт. Нед почувався на сьомому небі від щастя, бо він також був у гостях у містре Лоренса, бачив його чудовий дім, красуню дружину і схожу на казкову фею доньку. Смачно в них повечеряв, і так йому було в них затишно, що потім ще довго снилися ті відвідини. Зробити дитину щасливою так просто, аж жаль, що у світі повному сонця і радості є сумні обличчя, порожні руки і самотні маленькі серця Бере це розуміли, тому збирали всі крихти, що бачили, аби нагодувати своїх горобчиків Бо ж вони не були багаті Багато друзів місіс Джо присилали їй іграшки, які їхнім власним дітям дуже швидко набридали А Нет знайшов собі ще одне заняття, він їх лагодив Хлопець був дуже акуратним, а натреновані пальці легко справлялися з роботою. І дощовими вечорами він з радістю брав свої інструменти і ремонтував меблі й іграшки. А Дейзі тим часом шила нове вбрання для ляльок. Як тільки він закінчував, то відразу відправляв іграшки в шухляди, де вони чекали свого часу. На різдво їх мали покласти під ялинку всім бідним сусідським дітям, так як у Планфілді святкували народження того, хто любив бідних і благословляв найменших. Демі ніколи не втомлювався читати і пояснювати свої улюблені книжки. І вони провели немало часу на старій вербі, насолоджуючись Рубінзоном Крузо, тисячею днів, і казками Еджворда, як і іншими безсмертними історіями, які вже століттями втішають дитячі душі. Вони відкрили перед Нетом новий світ, і його бажання дізнатися, що ж буде далі, допомогло йому швидко навчитися читати не гірше за інших. І він тішився і пишався цим досягненням, бо мав усі шанси стати таким же бібліоманом, як Демі. Ще одна корисна річ сталася цілком несподівано, але була вельми доречною. Кілька хлопців мали свій бізнес, як вони це називали, бо більшість з них були бідні, і містер Бер, розуміючи, що рано чи пізно їм доведеться самим заробляти собі на життя, заохочував які спроби стати на власні ноги. Томі продавав яйця, Джек торгував живцями. Франц допомагав з викладанням і отримував за це платню. Нен любив теслярську справу, тож йому поставили верстат, і він продавав свої роботи. А Демі конструював водяні млини, каруселі та якісь невідомі механізми, складні і досить безтолкові, і збував їх хлопцям. Якщо хоче, то хай буде механіком, казав містер Бер. Дай хлопцю ремесло, і він стане самостійним. Праця є корисною, і який би талант не мали ці хлопці, чи то до поезії, чи то до плуга, його тут розвиватимуть і вчитимуть витягувати з нього користь. І коли одного дня до нього прибіг Нет зі схвильованим обличчям і спитав, Можна я піду пограю на скрипці для людей, які прийшли на пікнік у наших лісах. Вони мені заплатять, і я теж буду заробляти трохи грошей, як інші хлопці. Не знаю, як ще це можна робити, якщо не за допомогою скрипки. Містер Бер відразу ж відповів Іди, звичайно, це легка і приємна робота, і я радий, що тобі її запропонували. Нед пішов і так добре справився, що повернувся з двома доларами в кишені, які всім показував з неприхованим задоволенням, розповідаючи, який гарний у нього видався день, якими добрими виявилися ті молоді люди і як вони хвалили його танцювальну музику і пообіцяли знову його запросити. Це набагато приємніше, ніж грати на вулицях, бо тоді мені не діставалося жодних грошей, а тепер я отримав платню. Та ще й так добре провів час. Тепер у мене теж є свій бізнес, як у Тома і Джека, і він мені страшенно до душі сказав нет, з гордістю погладжуючи старенький гаманець і почуваючись при цьому мільйонером. У нього тепер справді пішов бізнес, бо пікніків влітку було багато і вміння не користувалося попитом. Його завжди відпускали, якщо він при цьому не забував про уроки, якщо були пікніки в порядних молодих людей. Бо, як пояснив йому містер Бер, хороша базова освіта потрібна кожному і ніякі гроші не повинні тягти його туди, де він може вчинити неправильно. Нет з цим погоджувався і любо було дивитися, як цей добросовісний хлопчик сідав у сповненні сміху коляски, які забирали його з-під воріт, чи чути, як він повертався додому, граючи на скрипці, втомлений, але щасливий, і з заробленими грішми в кишені, і чимось смачненьким для Дейзі і Теда, про яких він ніколи не забував. «Я відкладатиму гроші, поки не назбираю на власну скрипку, і тоді зможу сам заробляти собі на життя. Хіба ні?» – казав він, коли віддавав свої гроші містеру Беру на зберігання. «Сподіваюся, що так, нете». Але спочатку тобі треба поправити здоров'я і набратися сил, а твоїй музикальні голівці ще треба набратися трохи знань. Тоді містер Лоренс кудись тебе влаштує, і через кілька років ми прийдемо на твій концерт». Завдяки близькій його духу праці, заохоченню і надіям на майбутнє, життя для Нета ставало все простішим і щасливішим. І він досягав таких успіхів у уроках музики, що його вчитель пробачав йому повільний тем в інших речах, бо знав, що найкраще розум працює тоді, коли працює разом із серцем. Єдине покарання, яке до нього час від часу треба було застосовувати, це забрати від нього на день скрипку зі смичком. Страх втратити свого найближчого друга відразу заганяв його до книжок, а показавши, що може вчитися, він уже не міг казати, що йому не йде. Дейзі дуже любила музику і поважала всіх, хто мав до неї талант, тому часто сиділа на сходах перед кімнатою, в якій практикувався нет. Йому було це приємно, і він старався ще більше, бо знав, що має слухача. Вона ж ніколи не заходила, і просто сиділа і шила собі, посадивши біля себе одну з багатьох своїх ляльок замріяним виглядом, на який тітка Джо зі сльозами на очах казала. «Так подібна на мою Бет!» І тихенько проходила повз, щоб не псувати дитині втіхи. Місіс Бер дуже подобалась. Нетові. Але ще більше йому подобався добрий професор, який взяв під батьківську опіку сором'язливого слабкого хлопця, викинуто на берег з бурхливого моря, яким його маленький човен кидало останні 12 років. За ним, напевно, наглядав добрий янгул, бо тоді як тіло його постраждало, душа залишилася неушкодженою і вийшла на берег такою ж безневинною. Можливо, це любов до музики берегла її у всіх незгодах, так казав містер Лоренс. А кому ж як на йому знати? Хай там як. Батькові Віберу було навтіху розвивати нетові чесноти і виправляти хиби його характеру. Бо учнем той був слухняним. Майже як дівчинка. Він часто називав нета своєю донькою у розмовах з місіс Джо. І вона сміялася з його вигадки. Їй подобалися мужні хлопці. А нет їй здавався добродушним, але слабким. Хоча ви б Ніколи про це не здогадалися, і сам Нет вважав її чудовою жінкою. Треба сказати, що була в Нета одна вада, яка особливо турбувала Берів. А страх і неосвідченість її тільки посилювали. Нет часом брехав. Він не говорив страшну неправду. Зазвичай то була невинна брехня. Але хай там як, брехня – це брехня. І хоча кожен у нашому чудернацькому світі наче із вічливості не говорить правди, всі ми знаємо, що так неправильно. Ніколи не можна бути занадто обережним. Пильнуй за язиком, очима і руками, бо дуже легко говорити, дивитися і діяти неправдиво, сказав містер Бер у одній з розмов із Нетом про його найбільшу спокусу. Я знаю, і насправді цього не хочу, але набагато легше жити, коли не перейматися тим, щоб говорити абсолютно правду. Я колись брехав батькові і ніколи, бо боявся їх, а тепер обманюю, щоб хлопці з мене не сміялися. Це погано, я знаю, але забуваю, що так не слід робити. Нед виглядав дуже перегніченим через свої проступки. Коли я був маленьким, то також брехав. Ах! Що-то були за вигадки, але моя бабуся вилікувала мене. І вгадай, як їй це вдалося? Мої батьки проводили зі мною виховні розмови, карали, кричали, але я так само забував, як і ти. А Моя дорога бабуся сказала, я допоможу тобі пам'ятати і закарбую це на найбільш непокірній частині тебе. І на цих словах вона витягла мого язика і відрізала кінчик ножицями, аж пішла кров. То було жахливо. Можеш мені повірити, але пішло мені на користь, бо язик ще довго болів. Говорив я повільно, і в мене не було вдосталь часу, щоб обдумати кожне слово. Після цього я став обережнішим, бо боявся великих ножиць. А поза тим, моя бабуся була до мене дуже доброю, а коли вона помирала в далекому Нюнбергу, то молилася за маленького Фріца, щоб він любив Бога і говорив правду. Містер Бер усміхнувся, але захитав головою. – У мене є кращий спосіб і вже перевірений. Дивися. Якщо ти скажеш неправду, то я не каратиму тебе, а ти каратимеш мене. «Як – Як? – спитав здивований такою ідеєю нет. «Старою доброю лінійкою! Я рідко караю неї учнів, але тобі, може, легше буде запам'ятати, якщо не тобі самому буде боляче. А коли ти робитимеш боляче мені, вдарити вас? О, я б не зміг!» – вигукнув нет. «Тоді пильнуй свого прудкого язика. Я не дуже хочу, щоб ви не били лінійкою, але я готовий терпіти біль, аби тільки виправити цю ваду». Ця пропозиція справила на нети таке сильне враження, що він відчайдушно слідкував за всім, що зривалося у нього з язика. Тож містер бермав рацію любов до нього була сильнішою, ніж страх за себе. Та, на жаль, одного сумного дня нед втратив пильність, і коли запальний Еміль погрожував його вдарити, якщо виявиться, що то він стоптав йому грядку, нед заявив, що то не він. А ще йому було соромно за те, що він наробив, робив, коли втікав від Джека минулого вечора. Він думав, ніхто не дізнається, але так сталося, що його тоді бачив Томі. І коли Еміль підняв цю тему через день чи два, Томі дав своє свідчення. І містер Берр їх почув. Уроки закінчилися, і вони всі розсіялися по вестибюлю. Містер Берр сидів на маленькому соломяному дивані і постував стеді. Але коли він почув слова Томі і побачив, як червоніє Нет і налякано на нього дивиться, він поставив сина на землю зі словами: "Біжи до мами, малюче. Я скоро прийду". Тоді взяв Нет за руку, повів у клас і зачинив за собою двері. Хлопці якусь мить перелякалися, а тоді Томі шмигнув геть і заглянув крізь жалюзі, і те, що він побачив, досить його спантеличило. Містер Бер зняв довгу лінійку, яка висіла в нього над столом, і якою так рідко користувалися, що вона вкрилася пилом. Що я бачу, цього разу не ту добре перепаде. Не треба було мені нічого казати, думав добродушний Томі, бо отримати лінійкою в цій школі було найбільшим соромом. «Пам'ятаєш, що я тобі сказав минулого разу?» – сумом, без злості, спитав містер Бер. «Так, але прошу, не змушуйте мене, я не зможу!» – закричав «нет», відступаючи до дверей з руками за спиною і муками на обличчі. «Чому він не поводиться як чоловік і не отримає своє? Я б таки вчинив», – думав Томмі, хоч серце його виривалося з грудей від споглядання цієї сцени я дотримую слова, і ти маєш запам'ятати, що треба говорити правду. Послухай, нед, візьмі лінійку і добряче вдар мене шість разів. Томі так приголомшили ці останні слова, що він мало не звалився з лавки, але втримався, схопившись за планку, та витріщився, немов опудолосови на камінні. Нет узяв лінійку, коли містер Бер говорив таким тоном, його всі слухались і, дивлячись на неї наляканою з провиною, двічі легенько вдарив по простянутій перед ним широкій долоні. Потім зупинився і підвів погляд затуманених від сліз очей. Але містер Бер твердо промовив продовжуй і бий сильніше. Нед розумів, що йому нема куди діватися, і бажаючи, щоб усе це чим швидше закінчилось, витер рукавом сльози і швидко завдав два важкі удари, від яких долоня почервоніла. «Хіба цього не досить?» – спитав він майже бездиханий. «Ще два рази!» – то була вся відповідь, і Нед ударив. Не дивлячись ще двічі, а тоді кинув лінійку через всю кімнату, схопив руку своїми обома і поклав на неї обличчя, схлипуючи одночасно з любов'ю, соромом і розкаянням. Тепер я буду пам'ятати. Потім містер Бер поклав на нього іншу руку і сказав тоном настільки співчутливим, наскільки якусь мить тому він був рішучим. Думаю, пам'ятатимеш попросив доброго Бога допомагати тобі і постарайся не втягувати нас більше в подібну сцену. Більше Томі нічого не бачив, бо він поплентався назад у вестибюль і то з таким схвильованим виглядом, що хлопці з'юрмилися навколо нього і почали розпитувати, що сталося з Нетом. Томі розповів їм пошупки Тоном, який справляв щонайглибше враження, і всі переглянулися так, ніби зараз має впасти небо, бо їхній порядок перевернувся з ніг на голову. «Він мене колись змусив так само зробити», – сказав Еміль, ніби зізнаючись в тяжкому злочині. «І ти справді його вдарив? Старого доброго батька Бера? Клянусь, хотів би це бачити», – сказав нед, схопивши Еміля за комір від праведного гніву. «То було давно. Зараз я б краще дав відрубати мені голову, ніж зробив би таке». Еміль м'яко відсторонив Неда, замість того, щоб ударити його, як він би це зробив за менш серйозних обставин. «Як ти міг, – сказав Демі, якого сама думка про це лякала!» Я тоді був ошалілий від гніву і думав, що справлюся, може мені навіть сподобається. Але коли я вдарив дядька один раз, у мене в голові вмить зринуло все, що він зробив для мене. І я не міг продовжувати. Ні, сер, я почувався таким підлим, що не був би проти, якби він кинув мене на землю і став ходити по мені. І Еміль вдарив себе в груди, щоб показати, як він розкаюється за минуле. Нету весь в сльозах. Йому безмежний жаль, тому не будемо йому нічого говорити. Добре? – сказав чуйний Томі. Звичайно, ми йому нічого не скажемо. Але брехати – то паскудно. Демі це здавалося особливо жахливим від того, що покарання впало не на винного, а на його улюбленого дядька Фріца». «Думаю, нам краще піти звідси, щоб Нет міг без пояснень піднятися на гору, якщо захоче», – запропонував Франц і повів усіх у сарай, їхній сховок у скрутних хвилинах. Нет не з'явився на вечерю, але місіс Джо віднесла йому їжу і сказала кілька добрих слів, що його заспокоїли, хоча він і не міг на неї дивитися. Хлопці на дворі чули скрипку і перемовлялися. З ним уже все в порядку, з ним було все в порядку, але він соромився спускатися вниз. А коли наважився спробувати прослизнути і перебігти в ліс, то побачив на сходах Дезі, без сиття і без ляльки, тільки з носовою хустинкою в руці не би оплакувала полоненого друга. «Я збираюсь на прогулянку, не хочеш піти?» – спитав Нет, намагаючись поводитися так, ніби нічого не сталося. Але водночас з вдячністю за її співчуття, бо він думав, що всі дивитимуться на нього, як на негідника. «О, так!» – Дейзі побіглася капелюшком, рада, що її запросив один зі старших хлопців. Інші побачили, як вони йдуть разом, але ніхто не пішов слідом, бо хлопці куди делікатні,